Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfihihi wa antinani. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira rizwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwalihi. Para hadirin dan hadirat, para jemaah salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita wajib untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sujud, untuk menghambakan diri kita di hadapannya untuk memujinya. Untuk bisa salat maghiri berjamaah, semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Sholat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada keluarganya, kepada ahlul baiknya, dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan membahas eh, sebagian dari fikih Ramadan. Hal-hal ya. yang berkaitan tentang seputar permasalahan Ramadan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia bulan Ramadan. Bulan spesial yang Allah ya, memberikan keutamaan yang sangat besar dalam bulan tersebut. Itulah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Qur'an, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'anul Karim. Bulan tersebut pula Allah pilih untuk Lailatul Qadar di dalamnya. Dan kita tahu Lailatul Qadri Khairunin min fi Syahar, bahwasanya rul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan bulan tersebut ya bulan keberkahan. Tuh Nabi SAW menamakan bulan tersebut bulan keberkahan. Ketika Nabi SAW kepada para sahabatnya, Acalum Ramadhan, Syahrunul Qadar. telah datang kepada kalian bulan yang umum keberkahan. Dan Nabi SAW berkata, Ida ja'a Ramadhan, Futhiha Abuwabul Jannah. Wa qulqat abwaabun niraa wa jika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan ini dalil bahwasanya rahmat Allah turun keberkahan Allah turun wa qulqat il qulqat dan pintu-pintu neraka ditutup wa sufidati dan setan-setan dibelenggu oleh karenanya bulan Ramadan dikondisikan oleh Allah dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa kenapa pahalanya dilipat gandakan bahkan bulan tersebut dikondisikan agar Kaum muslimin mudah untuk beribadah. Di antara bentuk pengkondisian tersebut, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka -pintu ditutup, setan-setan dibelenggu, setan-setan tidak ada luasa untuk menggoda kaum muslimin. Dan kita dapati memang pada bulan Ramadhan orang-orang lebih semangat untuk beribadah. Kenapa? Para penggoda, setan-setan dibelenggu, sehingga mereka tidak ada luasa untuk menggoda. Bahkan ada yang menyeru ya bagi al-hayri. Akbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wayaibagia syari' akhir, wahai pencari keburukan maka berhentilah. Sehingga semangat kaum muslimin untuk beribadah pada bulan tersebut sangat terasa. Kenapa Allah mengkondisikan bulan tersebut agar mudah kaum muslimin beramal soleh pada bulan tersebut? Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamakan bulan Ramadhan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi tiba bulan Ramadhan semangat ibadah beliau lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kan Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam ajaudan nafs, wakana ajaudu ma yaqun fir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nas, wa adalah orang yang paling dermawan, dan dia sangat dermawan lagi. Beliau sangat dermawan lagi, Salallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadhan. Oleh karenanya, saatnya kita beribadah di bulan Ramadan, saatnya kita berinfak di bulan Ramadan, saatnya kita baca Quran di bulan Ramadan, saatnya kita salat malam di bulan Ramadan, saatnya kita lebih berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, saatnya kita lebih banyak baca Quran tatkala bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka tidak pantas orang muslim tatkala Allah sudah menjadikan bulan tersebut berkah, Allah melipat gandakan pahala, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ya. Kemudian setan dibelenggu Kemudian sama saja bulan Ramadhan Dengan bulan yang lainnya Tidak ada perubahan Ini lagi musim, musim kebaikan Dan musim kebaikan tersebut tidak selamanya Hanya sebulan Maka seorang ya, kalau ada seorang pedagang Dia tahu ada musim laris ya Ada misalnya banyak orang yang belanja ya Maka dia pun Capek-bercapek-capek berletih-letih ya, Untuk mengikuti pameran misalnya Supaya barang-barangnya laku Sekarang kita sedang berdagang dengan dagang akhirat Kita ingin Ya banyak bersaudara di bulan tersebut, banyak baca Al-Quran di bulan tersebut. Kenapa bulan Ramadhan datang kemudian pergi dengan begitu cepatnya? Oleh karena kerana para hadisnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha membedakan bulan Ramadhan dengan bulan-bulan yang lain. Terlebih lagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW. Idaqahal ashar shadmi'izarahu. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya Ini dalil bahawasanya Pada 20 malam pertama Rasulullah SAW masih menggauli istrinya Pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya Kenapa? Konsentrasi ibadah Dan Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut Kata sebagian ulama Berarti nabi 10 malam terakhir begadang Dan ini menunjukkan bahawasanya Berarti 20 malam pertama Rasulullah SAW masih tidur dan bangun tapi sudah 10 malam terakhir Rasulullah SAW bergadang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan beliau beristiqam di masjid Nabawi. Ya. Karena ini kita berusaha ya, menyisikan waktu untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah maknanya orang kebangetan. Jadi hadis Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata: An Na Nabi SAW rakal mimbar. Satu hari Rasulullah Sallam naik di atas mimbar. Kalau Maharaja darajat ulama, dan kalau Rasulullah Sallam naik pada tingkat yang pertama dari mimbar beliau, beliau berkata Amin. Waktu naik mim, derajat yang kedua, beliau berkata lagi Amin. Waktu naik derajat yang ketiga, tingkat yang ketiga, beliau berkata Amin. Para saudara berkata, kalau ya Rasulullah, semina kataful Amin salah sama rot. Wahai Rasulullah, kami dengar anda mengucapkan Amin, Amin sebanyak tiga kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lammaraqaitu darajatul ula," tatkala saya naik di tingkat yang pertama, ja'ani Jibril alaihi Maka datanglah Malaikat Jibril dan dia berkata, "Syaqiyya 'abdun adraka Ramadan fansalaha falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang bertemu di bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, kemudian bulan, bulan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah. Maka aku berkata, "Amin." Tatkala saya naik di derajat yang kedua, Jibril berkata, "Sakiya Abdun, adraka walidayhi au ahadahuma, fa lam jannah Celaka seorang hamba yang sempat bertemu dengan dua orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Maka aku berkata, "Amin." Kemudian tatkala aku naik di derajat yang ketiga, kata Jibril, "Sakiya Abdun, dhukira indahu falam yusalli 'alaika." Celaka seorang hamba yang disebut namamu di sisinya, kemudian dia tidak bershalawat. Kepada maka aku berkata, amin perhatikan di sini, Nabi mengatakan kalau seorang bertemu dengan bulan Ramadhan, kemudian bulan Ramadhan tersebut pergi dan dia tidak diampuni, ini kebangetan maka celaka dia, Jibil mengatakan celaka dia dan Nabi mengaminkan sama seperti halnya seorang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, dari kedua orang tua adalah pintu surga yang sebesar-besarnya ya. namun dia tidak sempat berbakti tidak sempat berbuat baik kepada orang tuanya kemudian orang tuanya, keduanya meninggal tidak bisa masuk surga Padahal kesempatan masuk surga sudah dibukakan oleh Allah. Maka orang ini kebangetan. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril Sakia Abdun. Celaka seorang hamba bertemu dengan kedua orang tuanya. Atau salah satunya tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Berarti dia telah menyianyiakan pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu SWT. Sampai kedua orang tuanya meninggal. Sehingga kedua pintu surga tersebut tertutup. Maka celaka orang ini. Sama seperti bulan Ramadan. Telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu SWT. Setan telah dibelenggu pahala gandakan. kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini hamba yang celaka yang berhak untuk didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka uh, untuk lebih membuat kita semangat termotivasi beramal pada bulan Ramadan kita berusaha mengenal hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang pertama permasalahan pertama yang sering dibahas oleh para ulama adalah tentang menentukan satu Ramadan Ya, satu Ramadhan ya. uh, Jumur ulama empat madhab Berpendapat bahwasannya satu Ramadhan Atau satu syawal atau hilal ya, Untuk menentukan satu Ramadhan Awal bulan ditentukan dengan Terlihatnya hilal, rukyatul hilal Bukan wujudul hilal Bukan adanya hilal Dan ini menyelisih pendapat sebagian ulama Sebagian kecil ulama yang Berpendapat bahwasannya menentukan satu Ramadhan Dengan hisab Karena hisab itu hanya bisa memperkirakan adanya hilal. Tapi belum tentu terlihatnya hilal. Sebenarnya ilmu hisab adalah ilmu yang penting. Dan diperlukan untuk memperkirakan apakah hilal bisa kelihatan atau atau tidak. Sehingga misalnya, kalau seorang hanya berpatokan pada hilal dengan adanya hilal. Terlihat, tidak terlihat, tidak diperdulikan. Maka misalnya kalau seorang menghitung dengan hisab dia. Kemudian dia mendapatkan bahwasanya untuk Ramadan kali ini. Hilal akan terlihat misalnya satu derajat di atas syakrawala misalnya, ya maka menurut praktek kalau hilal muncul satu derajat, ya maka ini hilalnya sangat kecil dan sangat pendek umurnya, langsung hilang. Kalaupun selain dia sangat tipis, dia pun tidak akan mungkin kelihatan. Kenapa? Karena matahari baru tenggelam. Jadi hilal itu hanya dilihat ketika matahari apa? Tenggelam. Waktu matahari baru tenggelam Cahayanya masih kuat Cahaya merahnya masih kuat Sehingga tidak mungkin hilal tersebut kelihatan menurut praktek Mau pakai alat apapun tidak akan kelihatan Tetapi menurut perhitungan hisap Sudah ada hilalnya Kalau kita bilang mana buktinya Ya buktinya secara hitungan ada Tapi kalau fotonya mana enggak bakalan bisa apa dipotong di Tetapi beda kalau hilal sudah 3 derajat 4 derajat Maka hilal setelah matahari tenggelam Hilal juga ikut tenggelam Dia muncul kemudian dia ikut tenggelam Karena hilal juga tenggelam di arah ke arah barat ya. Maka kalau dia empat derajat, dia lebih besar dan umurnya lebih lama, lebih lama tenggelamnya sehingga sangat mungkin untuk apa dilihat. Jadi sebenarnya hisap itu penting untuk memperkirakan hilal bisa dilihat atau tidak. Namun dia bukan penentu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan. Meskipun hilal itu ada, tapi kalau ada penghalang maka kita menyempurnakan bulan syakban 30 hari kata Nabi saw. Fatin hala bayna kumma bayna husyhab. Sya'ban kata Nabi SAW kalau ternyata hilal dihalangi oleh awan antara kali tidak bisa lihat hilal berarti hilalnya ada tetapi awan apa? menghalangi hilal tersebut mendung menghalangi hilal tersebut kata Nabi sempurnakan bulan syaban 30 hari berarti yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumur ulama 4 mazhab mazhab maliki, mazhab hambali, mazhab syafi ya, mazhab Hanafi bahwasan yang menjadi patokan bukan adanya hilal tapi terlihat atau atau tidak Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumuliru yatihi berpuasalah dengan melihat hilal wa aftiruliru berbukalah dengan berlebaranlah kalian dengan melihat apa hilal. Saya ulangi lagi, kenapa saya kuatkan pendapat 4 madhab? Karena dengan hisap kita bisa memperkirakan hilal itu ada, tapi masalahnya belum tentu keli kelihatan. Saya ulangi, contohnya, kalau secara perhitungan ternyata hilal umulnya setengah derajat di atas cakrawala, menurut perhitungan ada. Tapi kalau dilihat nggak mungkin kelihatan. Mau pakai alat apapun nggak nggak mungkin kelihatan. Napa umurnya sangat pendek langsung langsung terbenam dan dia dikalahkan dengan cahaya matahari yang masih tersisa. Mau dilihat pakai foto apapun, pakai alat apapun nggak akan kelihatan. Tapi menurut perhitungan hijab sudah masuk Ramadhan. Kita bilang kita nggak bisa ikut karena kenyataannya nggak mungkin kelihatan. Beda kalau sudah hilal 3 derajat, 4 derajat Mungkin untuk terlihat, itu pun kita harus Lihat dulu, kalau ternyata tidak kelihatan Terhalangi oleh awan, maka kita Ikuti wasiat Nabi SAW Kita sempurnakan bulan Syahban 30 30 hari, ini persoalan pertama Masalah berikutnya Kalau Ternyata pemerintah sudah Mengirim para Tukang lihat hilal <laughs> Jumlahnya mungkin 30 orang 30 tim ya Kemudian ternyata ada yang lihat ya Ya sudah berarti sudah masuk bulan. Ramadhan. Alhamdulillah ada sidangnya, ada pemaparannya. Kita bisa nonton semua ya secara ilmiah. Ya. E, kemudian sudah masuk satu ramadan. Maka wajib bagi kita untuk berniat di malam hari. Dan ini membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam ibaithir siang, kau belal fajar baras siam malau aku kaukanah bissol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang tidak berniat sebelum subuh, sebelum fajar. Untuk niat puasa Ramadan Maka tidak ada puasa baginya Puasnya tidak sah, berbeda dengan puasa sunnah Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat Meskipun di siang hari Contohnya, dia baru berniat puasa jam 10 pagi Boleh atau tidak puasa sunnah? Jawabannya boleh Tapi saya sudah makan tadi pagi ya, Kalau sudah makan tidak bisa puasa. Ini maksudnya, tadi pagi dia belum makan terus. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW Nabi datang kepada istrinya Di pagi hari Hal kita Ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, izan fa'ana su'ayim. Kalau begitu saya, puasa. Subhanallah. Coba kalau suami semuanya seperti Nabi. Ya. Bu, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya puasa. Kamu ngapain aja dari pagi? Enggak bikin... <laughs> Subhanallah. Ya. Jadi Nabi datang ke Dan ini sering. Ya. Nabi tidak menganggap. -man, ya. Ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya, puasa. Ini susah ya. Tahan, tampak, ya. Tapi demikianlah Rasulullah SAW... Sering beliau di pagi hari tidak ada makanan Akhirnya beliau apa berpuasa Maka seorang boleh berniat puasa sunnah Meskipun jam 10, meskipun jam 11 pagi Tapi pahala dia mulai start Sejak dia berniat Dia mulai jam 11 itulah mulai pahala start mulai Berbeda dengan puasa wajib Puasa wajib harus dari malam hari Tidak boleh besok baru setelah azan harus saya mau niat puasa, tidak boleh, tidak sah kata Nabi Fala siya malahu tidak ada puasa Baginya ya. Oleh karena lama memberi ruksah kata mereka Ber, berniatlah puasa sebulan penuh. Besok saya mau puasa sebulan penuh. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya. Namun kalau seorang ada batal di tengah jalan, misalnya pada hari kedelapan dia batal, maka dia ulangi lagi pada malam kesembilan. Saya ingin berniat puasa sampai selesai apa ramadhan. Ya. Jadi dia berniat. Ini, ini lebih mudah ya. Tapi lebih abulah setiap malam kita berniat. Besok saya mau puasa. Cukup, cukup terbetiklah mati kita. Besok kita mau puasa maka sudah sah niat puasa kita. Terus disunahkan kita untuk bersahur. Fasulun bayna siyami nawasiyami ahlul kitab sahur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kita adalah makan sahur. Ingat puasa ini bukan syariat khusus buat umat Islam. Telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Allah mengatakan, Ya'aa ala din aamanu kutibaalaiku musiyamu kama kutibaalaladin min qabli kum lalakum wahai orang-orang beriman diwajibkan harus kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa sehingga jangan kita merasa kita disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syariat puasa sudah pernah disyariatkan juga bagi umat-umat terdahulu. Allah menyebutkan hal ini agar kita tidak merasa berat, yang kedua agar kita berlomba dengan umat-umat terdahulu. Ternyata puasanya umat-umat terdahulu mereka tidak pakai sahur. Umat Islam puasanya lebih mudah, ada sahurnya. Rasulullah sallallahu mengatakan pembeda antara puasa kita dengan puasa mereka adalah makan sahur. Dan Rasulullah menganjurkan sampai seluruh dalil-dalil berkaitan tentang sahur, datang dalam bentuk perintah, tak saharu, bersahurlah fa'innafis sahuri barakah sungguhnya pada sahur ada keberkahan, kata Rasulullah Salam, bersahurlah, walau juhatan minma' meskipun hanya seteguk air sampai-sampai sebelumnya mengatakan seluruh dalil, seakan-akan asal dalam perintah adalah wajib, seakan-akan sahur itu hukumnya wajib, namun para ulama telah ijma' bahwasannya sahur hukumnya apa? sunnah, oleh karenanya sahur hukumnya sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat ditekankan Rasulullah SAW mengatakan Tazaharu makarna sahurlah kalian Fa'innafis sahuri barakah Sungguhnya pada sahur itu berkah meskipun hanya seteguk air Maksudnya apa? Maksudnya berkah kalau kita makan sahur tersebut Ada keberkahan yang kita dapatkan Sehingga tak kala di siang hari kita lebih kuat Berpuasa, tidak mudah marah Kenapa? Karena perut kenyang Tapi kalau tidak sahur, pagi-pagi ada sedikit Kita lagi lapar, kita mudah marah ya? Kenapa? Perut lagi kosong Sehingga mengurangi pahala kita Kemudian juga berkah kita lebih mudah untuk semangat beribadah, mudah baca Quran, meskipun ada aktivitas kerja kita, dunia kita kerjakan, akhirat juga kita kerjakan. Kenapa? Kita dapat berkah. Kita dapat berkah dengan makan sahur. Makanya, Rasulullah SAW menyuruhkan kalau kita makan, berusaha makan sampai habis. Karena kita tidak tahu di mana butiran nasi yang itu turun keberkahan. Kita berusaha makan sampai habis. Artinya apa? Kalau pas kita dapat berkah tersebut, maka ini makanan bikin kita sehat, keberkahan ini. Bikin kita sehat, bikin kita semangat beribadah Maka seorang berusaha makan sampai habis Kerana dia tidak tahu di mana berkahnya Turun. Nah kalau sahur semuanya berkah Kayak Rasulullah SAW mengatakan Fa inna Pada makan sahur itu ada keberkahan Kita makan sahur semuanya berkah Dan ingat Yang namanya sahur dalam bahasa Arab Yaitu waktun kubail al-fajr Namanya sahur itu waktu menjelang subuh Waktu menjelang Subuh Oleh kerana Nabi SAW Antara makan sahur beliau Dengan salat subuh Kodrasitina Ayat Seperti membaca 60 ayat Jadi kira-kira saya Kalau kita perkirakan Kira-kira antara, antara selesai sahur Nabi dengan azan Kira-kira mungkin setengah jam Atau kurang daripada Daripada itu Berarti Rasulullah SAW bersahur menjelang apa? Menjelang subuh Dan itu namanya sahur Waktu kita untuk makan sahur Waktu kita untuk beristighfar Kata Allah Wabil asharim yastaghfirun Tadkala di waktu sahur mereka beristighfar Waktu yang sangat mulia Waktu untuk berdoa Makanya kalau ada orang makan sahur jam 1 malam, itu bukan makan sahur. Itu namanya bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Kan? Dan itu bukan makan sahur, itu tidak nyuna. Kalau ada orang keren nonton bola, sampai ngantuk jam 1 saya makan sahur, nah, ini bukan sahur namanya. Itu namanya makan malam. Sahur itu harus menjelang apa? Menjelang subuh. Ya kalau 1 jam sebelum subuh, masih sahur. Tapi kalau 5 jam sebelum subuh, ini bukan sahur ya. Ini namanya makan malam. Tidak dapat keberkahan yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Para hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Bahasan berikutnya Sampai kapan kita boleh makan sahur? Puasa pertama kali diwajibkan Di kota Madinah Tidak seperti puasa, model puasa kita sekarang ini Dahulu ada aturannya Barang siapa yang sudah tidur Maka tidak boleh makan lagi Dia hanya boleh makan sebelum tidur Artinya apa? Setelah terbenam matahari dia boleh makan Bada Isya dia boleh makan Kalau dia tidur jam 9 Kalau sudah ter ter terlelap matanya Tidak boleh makan lagi Sampai besok buka puasa lagi jadi sahur terakhir hanya boleh sebelum apa? Sebelum tidur. Kalau begadang sampai jam 1, maka jam 1 masih boleh makan. Tapi kalau sudah tidur, sudah enggak bisa lagi. Ini aturan puasa pertama kali. Maka tersebutlah seorang sahabat bernama Qais bin Sirma Al-Anshari radhiyallahu anhu. Dia adalah pekerja keras. Di siang hari dia bekerja, ya, bekerja lelah dan kita tahu di kota Madinah ya kalau musim dingin dingin sekali. Kalau musim panas panas sekali. Kemarin saja saya masih, saya masih dapat 5 derajat ya. Dan saya kedinginan lima derajat. Tapi ya, saya pikir saya kuat. Ternyata saya tidak kuat. Saya kedinginan. Kalau panas boleh ya, sampai lima puluh lima derajat. Ya, panas sekali. Ya, makanya kalau pas bulan Ramadhan, musim panas berat seorang ee, berpuasa. Kalau musim dingin, masya Allah, cepat sekali. Saya masih ingat 15 tahun lalu. Lima belas tahun lalu saya pertama kali datang ke Madinah, mahasiswa ya. Sampai sekarang juga jadi masih mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Belum selesai selesai ya tinggal tunggu sidang, sidangnya ditunda-tunda semoga dimudahkan Amin. jadi, saya ingat saya masih datang pertama kali, kalau di sana musim dingin siang itu pendek jadi, habis sholat subuh ya. kemudian, dikir-dikir dikir pagi petang, kemudian baca Quran sebentar tidur, bangun-bangun, sudah duur duur, habis duur mungkin dikir-dikir, tidur lagi ngantuk, tidur lagi, sudah asal kenapa malamnya begadang, terutama 10 malam terakhir 10 malam terakhir, kita tidak bisa tidur karena sholat malam sana dua ronde Ronde pertama sampai sekitar jam 11 Ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat Ya sehingga waktu untuk tidur enggak ada Sehingga begitu solat subuh kita sudah sangat ngantuk. Namun masih nunggu waktu syuruh Begitu habis waktu syuruh langsung apa? Langsung tidur Jadi tidur bangun lagi, tidur lagi Bangun tetap sudah buka puasa Tapi kalau musim musim panas bulan Ramadhan Panjang sekali siang Ya Semakin apa? Panjang, bisa 12 jam Atau lebih dan itu semakin berat apalagi disertai dengan musim panas. Nah, sahabat ini dia bekerja di siang hari, Qais bin Sirma al Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dia pulang ke rumah istrinya waktu berbuka. Dia bertanya, "Hal inda kita'a? Ada makanan untuk berbuka?" Kata istrinya tidak ada. Subhanallah Dia mendahului para sahabat miskin-miskin sampai buah, makan, buka makan buat untuk buka puasa tidak ada. Ini tidak ngomong-ngomong sama istrinya. Jadi, saya sudah kerja keras, kamu ngapain aja?" Tidak. Ya, Tapi dia bersabar. Kata istrinya, "Walakin sa'an falik, saya akan pergi cari makanan." Istrinya pergi cari makanan buat berbuka dia. Rupanya dia capek, lelah, faga labathu maka dia pun tertidur. Aturannya kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makanan repot musibah Akhirnya istrinya datang bawa makanan, lihat suaminya tidur dia mengatakan khaibatan lak rugi kamu wahai suamiku. Rugi, tidak bisa makan. Dan akhirnya apa? Istrinya juga rugi, tidak bisa berhubungan kan? Rugi semuanya. Akhirnya besoknya dia tidak sahur, tidak berbuka, besoknya dia puasa lagi dan kerja lagi. Di siang hari dia pun pingsan. Dia pun pingsan, maka dilaporkan kepada Nabi bahwa si bin Sirma Al-Ansari pingsan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahilla lakum laila tasiyamur raqatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ketika di malam hari untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Hunnal libasul lakum antum libasul lahum." Mereka istri adalah baju bagi lelaki dan para suami adalah baju bagi istrinya. Kemudian turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal anabashiruhunna wa batagumaa kataballahu lakum." Sekarang di malam hari silakan bergaul, bergawilah istri-istri kalian. Carilah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kelihatan benang putih dari benang hitam. Iaitu sampai terbit, fajar. Se Sejak itu, maka aturan sahur berubah. Dahulu, hanya boleh sahur sebelum tidur. Sekarang, setelah tidur, masih boleh sahur. Masih boleh berhubungan dengan istri. Sampai kapan? Sampai terbit apa? Fajar. Sampai satu detik sebelum terbit, fajar. Dan kita berterima kasih kepada Qais bin Sirma Al Ansori. Alhamdulillah dia pingsan. Ya. Kalau dia enggak pingsan, mungkin kita yang pingsan sekarang. Ya, susah tu bayangkan. Tidak boleh makan kalau sudah tidur enggak boleh makan lagi berat bagi kita ya. Lepas dia pingsan sehingga turun ayat kita bilang jazakallah khair. Semoga Allah balas kebaikan atas pingsan. Para hadirin kalau sudah nama Taala. Jadi sekarang antum boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai satu detik sebelum azan Sampai satu detik sebelum adhan subuh. Maksudnya adhan kedua. Sampai sebelum tiba adhan waktu menandakan waktu masuk waktu sholat subuh. Oleh karenanya di antara kesalahan yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Adalah bid'ah yang mungkar yang terjadi di zaman beliau. bahwasanya sebagian orang menghentikan waktu sahur beberapa waktu sebelum adhan. Yang mereka sebut dengan apa? Imsaq. Orang yang kalau ada pengumuman di masjid-masjid imsak imsak biasanya itu 10 menit sebelum azan. Maka kita harus mengerti, imsak tersebut bukan berarti dilarang makan, tetapi silakan makan tapi hati-hati. Karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan subuh. Namun banyak orang yang salah paham. Mereka menyangka kalau sudah imsak 10 menit sebelum azan itu sudah tidak boleh makan lagi. Akhirnya mereka berhenti 20 menit sebelum apa? Sebelum azan karena mereka khawatir kena imsak. Jadi semakin apa? Semakin jauh. Padahal 20 menit Waktu yang cukup untuk tambah dua piring <laughs> Kenapa kita Menyusahkan masyarakat? Boleh makan ya 10 menit lumayan saja Lumayan 20 menit mana saja Lumayan masih bisa makan, masih bisa bergaul dengan istri Masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan masih banyak. Kenapa harus dihentikan 20 menit sebelum apa? Sebelum adhan okay, Pada hatinya kalau Subhanata, boleh makan dan minum Sampai 1 detik sebelum apa? Adhan Tapi kalau sudah adhan harus berhenti Karena itulah batasan yang Allah berikan tidak boleh seorang salat azan masih makan terus. Memang datang dalam hadis rukhsah. Rasulullah SAW mengatakan idza sa, sami' ahadukum nida wal ina fi Jika seorang dari kalian mendengarkan azan sementara air masih di tangannya, maka dia hendaknya dia falyaqdi hajatu, maka dia minum lah, jadi masalah. Namun kata para ulama ini rukhsah, keringanan artinya Anda sedang makan, kemudian dengar azan maka hentikan sahur Anda dengan minum selesai. Kenapa terlambat bangun? Jangan lanjut makan setelah azan selesai allahu, allahu Akbar Allahu Akbar. Ma, ini apa ini? Ini azan subuh pak? Oh santai aja. Itu ambil kerupuk itu kerupuk ambil. <tuk> <tuk> itu telurnya digoreng. Gimana sudah azan nanti? Nanti minum selesai, jangan. Asalnya kita nggak boleh sudah kita harus berhenti sebelum abad. Ada ah, hukum asal karena Allah kasih batasan. Bahkan para ulama mengatakan barangsiapa yang sengaja makan sudah azan, pasti tidak sah. Boleh rukshah kalau kita sedang makan tiba-tiba kita nggak tahu tiba-tiba abad. -tiba, azan ah, maka segera kita ambil air minum selesai. Karena itu kita oh darulah terlambat apa? terlambat kamu maka tidak boleh sengaja makan makanan terus. saya bisa pernah dengar cerita seorang cerita sama saya saya pernah di suatu pondok ustaz terus bagaimana waktu itu kita ikhtikaf ramai-ramai sama seorang ustaz orang-orang di luar sudah mengum mengumandangkan azan maka sebagai orang maafkan ustaz saya azan ya kata ustaz belum, saya belum selesai makan sebentar <laughs> jadi waktu fajar tergantung ustaznya kenyang atau belum kalau belum, belum boleh azan ya, ini seperti ini ustaz tidak nah, boleh main-main dalam hal ini kalau sudah terbit fajar seorang makan tidak sah puasanya. karena puasa itu menahan makan sejak apa? Sejak terbit fajar. Boleh rukshah tadi saya katakan hanya sekedar minum apa? Minum air. Tidak boleh berlebihan. Kemudian seakan-akan boleh, seakan-akan waktu yang diperbolehkan. Jadi boleh makan dan minum sampai satu, satu detik sebelum adzan suhu. Demikian pula boleh juga berhubungan dengan istri, ya, sampai satu detik sebelum adzan suhu. Karena Allah menggandengkan antara berhubungan dengan makan dan minum. Ayatnya satu rangkaian. Kata Allah fal anabashiruhuna wabatahu ma kata Allahulakum. Sekarang di malam hari, ya silakan gauli istri-istri kalian dan carilah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wakulu wasrobum makan dan minumlah sampai terbit apa fajar. Berarti makan dan minum dan berhubungan sama hukumnya. Oleh kerana anda masih boleh berhubungan masih sampai satu detik satu detik sebelum apa azan subuh. Tapi harus selesai. Harus selesai. Karena kalau anda melanjutkan batal puasa, puasa ha, anda tidak nah, boleh, tidak boleh hati-hati. Ya. Ini -hati. kenanya tidak mengapa ada ungkapan imsak, imsak itu sebagai hati-hati, tidak -hati, jadi masalah. Tapi itu bukan batasan apa? Batasan akhir. Tapi para hadis yang berkala telah sebarkan. Dari sini kita pahami bahasanya seorang mungkin mendapati adzan subuh dalam kondisi junub dan ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Ya. Kanan anak Nabi SAW. Adakah fajar? Wahyu junubun min ahlihi. Rasulullah SAW mendapati adzan subuh dalam kondisi junub. Belum sempat mandi apa? Mandi junub. Ya. Jadi tidak mengapa seorang misalnya berhubungan dengan isteri atau adan. Apakah puasanya sah? Sah. Yang pentingnya sudah niat. Atau seorang terbangun, ternyata mimpi, mimpi basah misalnya kemudian adzan subuh dia belum sempat mandi junub. Apakah puasanya sah? Sah. Karena tidak disyaratkan seorang ketika puasa mendapati fajar dalam kondisi suci tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan, dan Nabi pernah mengalami hal tersebut, dan secara logika kalau Allah membolehkan seorang berhubungan sampai 1 menit sebelum adhan subuh, maka pas adhan dia pasti belum apa? belum sempat mandi mandi ee, junub dan kalau di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang, jarak antara adhan subuh dengan kumat agak lama kalau di Saudi sekitar 20 menit sampai 30 menit artinya orang kalau junub masih sempat mandi, kemudian pergi ke masjid masih sholat. masih sholat, subuh. kalau di Indonesia kayaknya enggak mungkin begitu mandi sampai di masjid mungkin Imam sudah selesai sholat. <laughs> Makanya saya sering bilang bahwasanya orang Indonesia harus lebih rajin daripada orang Saudi. Kenapa? Karena jarak antara azan dan ikhmat cepat. Beda kalau di Saudi kita zuhur aja sampai 20 menit kan Baru apa? Ikhmat ya. Kenapa? Karena kita baru panggil orang. Hayya Allah sholat. Silakan sholat. Silakan sholat. Dia baru siap siap. Sampai di masjid sudah selesai sholatnya. Oleh karenanya ee, kalau di zaman Nabi masih sempat dan di Saudi juga masih sempat. Intinya bahwasanya oh. terkala kita mendapati subuh dalam kondisi junub, maka puasa kita masih sah. Tapi para hadirin dan hadirat yang diahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, summa atimus siyama ilal lain. Maka lanjutkanlah puasa sampai malam hari. Nah, di siang hari, namanya puasa, maka kita harus menghindar hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tiga pembatasan utama, ya, yaitu makan dan minum dan berhubungan. Makan dan minum dan berhubungan. Ini harus dijauhi. Oleh karena dalam hadis Kuti Allah ber, Allah berfirman, kullu amalin bi diadam lahu, seluruh amalan anak Adam adalah untuknya illasiyam, kecuali puasa fa innahu li, puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajisi bihi dan saya akan memberi balasan. Ya da wa syarabahu wa syahwatahu min ajri, dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman dan dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka ketika seorang berpuasa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan. Kalau dia sengaja berbuka puasanya tidak sah. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang sengaja berbuka tanpa uzur, maka percuma dia mengkodok, tidak akan diterima kodoknya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sengaja berbuka tetap wajib kodok namun sebagian ulama mengatakan yang wajib kodok adalah orang yang berbuka karena uzur adapun yang sengaja meninggalkan puasa, berbuka tanpa uzur tidak ada kodok bagi dia. Percuma kodoknya tidak bisa menggantikan ini pendapat sebagian ulama. Artinya berhati-hati jangan sengaja kita berbuka kecuali kalau ada uzur Adapun orang yang sengaja berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadhan, maka dia melakukan dosa besar. Berbuka puasa dengan sengaja dosa besar. Apalagi ber sengaja berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadhan, maka dia batal puasanya dan dia melakukan dosa besar dan ada kewajiban dia harus bayar kapar. Dia harus bayar kapar. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Ya Rasulullah halap wahai Rasulullah saya telah binasa. Dalam riwayat ihtaroktu saya telah terbakar wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, "Mama ahlakak? Apa yang membuat kau binasa?" Kata dia, "Waqtu fi maraati fi nahari Saya bergaul dengan istri saya di siang hari bulan Ramadhan Bahaya. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahal tastati'u an tutiki raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan seorang budak? Ini kafarah pertama. Dia mengatakan, "La, saya tidak mampu." Maka jika tidak mampu, Rasulullah SAW berpindah pada kafarah yang kedua. "Fahal tastati'u an Apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Artinya apa? Tidak boleh ada bolongnya. Kecuali karena syar'i misalnya bolong karena ada lebaran. maka ini boleh. Tapi kalau bolong tanpa ada udur, maka harus ulangi lagi dari awal. Tidak boleh bolong selama dua bulan berturut-turut. Maka dia mengatakan tidak mampu ya Rasulullah. Ini satu bulan saja gagal ya. Apalagi dua bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW beranjak kepada Pilihan yang ketiga miskinan. Apakah kau mampu untuk beri makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia lah, Saya tidak mampu. Tidak ada pilihan keempat Maka Rasulullah SAW terdiam Tiba-tiba ada seorang sahabat bawa mikdal Satu keranjang korma Maka Rasulullah SAW kasihan sama orang tersebut Rasulullah SAW mengambil korma ini Sedekahkanlah kepada orang miskin Kata orang tersebut Haalaman afkorumina ya Rasulullah. Apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah di Madinah ini saya yang paling miskin ya Rasulullah. Menterasullah ya sudah atim ahlakalib itu berikan kepada keluargamu. Ya maka dia pun senang pulang ya Rasulullah SAW tertawa melihat orang ini. Kenapa? Datang dalam kondisi ketakutan pulang dengan senang hati bawa warma satu kerajaan. <tuh> Tapi antum jangan coba-coba seperti itu. Ya. <tuh> <tuh> Dari perhari yang telah Subhanahu Wa Taala ada perlu saya sampaikan masalah. Jima nya. Jadi seorang kalau sengaja mengeluarkan air maninya, menurut pendapat empat madhab maka batal kuasanya. Apakah dengan jima, apakah dengan onani, pokoknya dia sengaja. Beda kalau bebasa, bebasa itu tidur tahu-tahu apa keluar itu anugerah Allah Alam. Tapi intinya dia tidak sengaja. Beda kalau orang sengaja, sengaja dengan onani, masturbasi atau yang lainnya. Ya dia sengaja mengeluarkan air maninya, maka menurut empat madhab kuasanya batal. Menyelisih pendapat. Uh, kuasanya ya. batal tapi para hati yang tahu subhanahu wa ta'ala paling karenanya beda antara hukum orang kuasanya batal karena onani atau dengan karena jima, kalau karena onani tidak ada kefarah, dia berdosa kuasanya batal, namun tidak ada apa? kefarah, hanya wajib kefarah kalau terjadi jima apa itu jima? jima dalam syariat artinya idhal taqol khitanani jika bertemu dua tempat sunat kita tahu para lelaki, mohon maaf ini saya perlu jelaskan agar tidak salah paham. ya namanya sunat, yaitu tempat sunat ada lelaki, di bagian bawah kepala zakar kepala kemaluannya, itulah tempat sunat Adapun wanita, tentunya di bagian kelitorisnya, oleh karena kalau dikatakan jima itu kalau kepala zakar sudah masuk seluruhnya dalam kemaluan tapi kalau hanya masuk 1 per 3, 1 per 4, per 4 belum, harus masuk apa? seluruhnya, baru dikatakan jima mohon maaf, misalnya ada seorang lagi bergoloh syahwatnya di bulan ramadan maka kemudian dia merayu istrinya dia megang sana, megang sini, kemudian kemaluannya, tapi tidak sampai pada masuk seluruh kemaluannya, kemudian dia ejakulasi maka dia batal puasanya, namun tidak perlu bayar apa? kapan, paham atau tidak? kenapa? kata dia faham, karena tidak masuk semuanya jadi yang di, yang dilihat adalah bagian kepala zakat. Dan ini saya sering ditanya kan waktu saya menghadapi permasalahan di e, pengadilan Kota Madinah. Tatkala ada kasus zina. Karena zina punya hukum tersendiri. Maka sering ditanya kepada e, sang wanita apakah terjadi muamah penetrasi? Apakah masuk seluruhnya? Kalau ternyata tidak masuk seluruhnya, tetap dihukum namun bukan hukum apa? Zina. Tapi kalau terjadi jima, maka terjadi hukum apa? Zina. Entah dirajam, entah di lem, entah dicambuk. Oleh katanya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan apa jima. Jadi kalau ternyata keluar air mani, namun tidak sampai terjadi jima, maka batal puasanya dia berdosa, namun tidak perlu bayar apa kafar. Faham? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari situ, ya Rasulullah SAW mencium buih istrinya tatkala di bulan Ramadan. atau tatkala sedang berpuasa. Aisyah R.A berkata. Kan Nabi SAW. Yukabillun, yubashirun, wahyu saim. Wakan amlatakum li arab. Kata kata Aisyah R. Nabi SAW. Menciumku dan menciumku. Padahal dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Oleh kerana, boleh. Ketika kita berpuasa kita mencium istri, boleh mencium istri. Namun dengan syarat kita harus kuat menahan apa? Syahwat. Oleh kerana, kalau yang muda-muda janganlah. Tapi kalau sudah tua-tua, tidak apa-apa. Yang tua-tua biasanya lebih kuat ya, kecuali tua-tua keladi ya, tapi e, secara umum, yang mudah jauhi hal ini, karena sangat mudah kalau sudah bergolak, bergejolak syahwat, dia bisa lupa akhirnya kebablasan dan akhirnya terjurung sejarah dosa, berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan, Ramadhan tapi mencium, mencumbui, meskipun ada syahwat tidak membatalkan puasa kecuali kalau, sengaja sampai ejakulasi ya, sampai keluar air mani ini baru membatalkan apa Puasa ala Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada seorang berpuasa Kemudian dia lupa Sehingga dia makan dan minum Maka puasanya sah ya. Kata Rasulullah SAW ya. Man sama Wa nazya fa akala Aushariba Falyutimna sawmahu Fa innama ata'amahullahu wasaqahu Aukamakwala Nabi SAW Kata Rasulullah SAW barang siapa Berpuasa Kemudian dia lupa, lalu dia makan dan dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan apa? Puasanya. Karena sungguhnya Allah telah memberi makan kepada dia dan telah beri minum kepada dia. Itu rizki Allah berikan kepada dia. Berikannya lupa itu terkadang bermanfaat. Seorang kalau lupa sedang puasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum es, kemudian dia buka kulkas minum susu, kulkas selesai, uh saya lagi puasa. Alhamdulillah. Itu nikmat. Nikmat. Tetapi tidak mudah orang melupa itu. Lupa itu luar biasa. Ya. Seandainya dijual saya akan beli, tapi tidak tidak dijual. Tidak mudah orang apa? Bisa lupa. Tidak mudah orang bisa lupa. Tapi terkadang ada orang lupa seperti itu. Dia lupa atau dia pulang dari kantor lupa buka kulkas sembelian minum kemudian makan apa? Ikhlas saya sudah puasa. Ya. Dan itu riski dari Allah subhanahu wa taala maka dia lanjutkan apa? Puasanya Sampai-sampai para ulama khilaf Kalau kita melihat ada orang di bulan Ramadan makan dan minum kita tahu dia lupa. Kita tegur atau tidak? Ada yang mengatakan tegur, kerana itu kemungkaran. Ada yang mengatakan jangan tegur, itu rizki. Jangan kau potong rizkinya. Biar dia mengatakan itu. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, lupa terkadang nikmat. Dan benar. Banyak Allah membuat kita lupa tentang perkara-perkara yang menyedihkan. Ada orang punya masa lalu yang sedih. Ada orang memiliki masa lalu yang kelam. Dia lupa. Allah bikin dia lupa. Allah bikin dia masuk dalam dunia yang baru. Dan itu nikmat. Seandainya kita senantiasa ingat dengan hal-hal tersebut. Hidup ini tidak nyaman. Oleh itu, terkadang lupa itu apa Eh, nikmat tapi jangan lupa bayar berutang. Ya. <laughs> tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang makan dan minum karena lupa, lanjutkan puasanya, puasanya sah. Nah, bagaimana kalau seorang lupa sehingga berhubungan dengan istrinya? Batal atau tidak puasanya? Jawabannya tidak batal. Saya benar-benar lupa. Namun, kondisi lupa tersebut sangat sulit terjadi. Ya? Kalau lupa makan, lupa minum mungkin tapi kalau lupa berhubungan, ini sangat sulit terjadi. Saya rasa sulit terjadi. Kalaupun kenapa suaminya lupa, istrinya lupa. Sangat sulit. Kalaupun suaminya lupa, istrinya mungkin ingat. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Ah, Maksud <laughs> saya, kalaupun terjadi, suami istri berhubungan dalam kondisi lupa, maka puasanya tetap sah. Tetapi itu sangat sulit untuk apa? Terjadi. Ini harus kita jauhi, makan dan minuman. Dan juga apa namanya uh, Berhubungan dengan uh, dengan istri Kita jauhi dan hal-hal yang bisa mengantarkan ke sana kita jauhi Kemudian ada perkara yang jangan sampai kita lupa Bahwasannya Bukan cuma kita menjaga Diri kita tidak makan dan tidak minum Dan tidak berhubungan dengan istri Kita harus menjaga diri kita juga Telinga kita, mata kita, pendengaran kita Hati kita jangan bermaksiat di bulan Ramadan ya. Karena apa? Karena kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan Meskipun kita berpuasa Paling tidak, pahala puasa kita berkurang atau bahkan batal. Oleh kerana para ulama dahulu mengatakan, sebagian salah mengatakan, barang siapa yang sedang berpuasa, kemudian dia bergibah ria, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Kenapa? Karena ghibah dosanya besar. Hati-hati ketika -hati, kita berpuasa, tahan mulut. Jangan kita merumpi. Jangan menceritakan kejelekan orang lain. Sebagian salah mengatakan puasanya batal. Sebagian lagi mengatakan puasanya tidak batal. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Tidak ada pahala. Rasulullah SAW bersabda Rukba sa'imin Laisalahu min siyamihi illa al-ju' wal-akash Betapa banyak orang yang berpuasa Namun dia tidak mendapatkan dari puasanya Kecuali haus dan apa? Lapar. Hanya lapar dan dahaga. Artinya tidak ada pahalanya. Dalam Senahaya Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda Man lam yada'u lasur Wal jahla wal amal fa laisa billahi hajatun Fi ayada ato'amahu wa syarabahu Barang siapa yang berpuasa? Jadi tidak meninggalkan perkataan dusta, persaksian palsu, tidak meninggalkan kemaksiatan maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Berarti apa puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena tujuan berpuasa mencapai ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sarana untuk mencapai ketakwaan. Kalau puasa tersebut tidak bisa mencapai ketakwaan, bahkan kita bermaksiat ketika sedang berpuasa, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dikurangi pahalanya atau tidak diterima. Meskipun kewajiban sudah hilang. Dan ini sama seperti tadkala Rasulullah SAW bersabda, Man atakahinan awal rawan fasaalawan syiin lam tubal solatu arba'inah yauhan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada para tidak normal kemudian tanya-tanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Dia datang ke dukun, dia datang kepada para normal tanya-tanya. Dia tetap wajib sholat, namun selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Kenapa dia bermaksiat? Datang kepada dukun. Sama seperti orang berpuasa, tetap wajib dia berpuasa, namun dia bermaksiat dan kalau berpuasa maka puasanya sah, namun tidak ada pahalanya. Olehnya okay, seorang berhati-hati, terutama berpuasa, jaga lisannya. Sampai-sampai Nabi saw mengatakan, faidhakan asyiamu ahadikum, ya, falayas khab. Jika salah seorang kalian sedang berpuasa, maka jangan teriak-teriak. Anda sedang dalam kondisi berpuasa, beradab. Wa insabahu ahadun. Kalau ada seorang mencela dia, Weh, pernah ajar kamu, mungkin dibilang hewan anjing atau babi, maka katakan fa fakul lalu ini berunsan. Katakan saya sedang berpuasa, jangan balas. Padahal seorang kalau sedang dimaki, dia berhak untuk membalas dan Allah membolehkan. Kata Allah, wa in al kabutum faa'ki bu bimitrima makabutumbi. Kalau kalian didolimi boleh balas dengan kodoliman tersebut. Kalau ada orang mengatakan kepada si A, si A mengatakan si B, ada orang mengatakan kepada kita misalnya, wahai anjing, kita boleh balas, kamu juga anjing. Boleh, tidak berdosa kita. Tapi tidak boleh, boleh kita bilang, kamu anjing rabies, tidak boleh. Ini sudah melanggar, ya. Dan kamu monyet iya, kamu juga monyet, tapi tidak boleh, bilang kamu monyet jelek, tidak boleh. <laughs> monyet tampan, monyet jelek, sama saja. Jadi, apa namanya, tidak boleh. Kita boleh balas, misalnya, kalau ada orang maki kita di bulan Ramadhan, hukum asalnya kita boleh membalas dia. Ya. Namun, karena kita sedang berpuasa, kita tak boleh balas. Kenapa kita sedang dalam kondisi mulia? Tapi kita mengatakan ini berunsokin, saya sedang berpuasa, tidak mau balas. Kita ingin menjaga apa pahala puasa kita. Ini saja per perbuatan yang boleh tetap kita tinggalkan. Apalagi maksiat adalah lebih utama kita tinggalkan. Nah, kalau seorang bermaksiat tetapi berpuasa, sambil berpuasa main judi, mana mungkin seperti itu? Sambil berpuasa kemudian daripada hal-hal yang haram, sambil berpuasa, sambil bergi bahria, maka pahalanya hilang. Puasanya sah, namun pahalanya tidak. Tidak ada, sudah maksud aja. Ya. Hah? Berapa minit lagi? Uh, jadi uh, kita sudahhi saja ya. insyaAllah nanti habis solat kita apa? Uh, kita lanjutkan. Karena ada yang disampaikan, khawatir terpotong di di tengah jalan. Jadi kita berusaha untuk berpuasa dengan menjaga lisan kita, dengan menjaga pandangan kita, dengan menjaga hati kita. Jangan suutton, jangan sombong dan jangan yang lainnya agar kita, ibadah puasa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah Salat Ba'diah Isya. Wabillahalalami salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa bi bihisanin Ila yawmin qiyamati Wa ba'at Ikhwal dan akhwad Barah hadirin dan hadirat Barah-barah dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pengajian kita ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Thumma atimu al-siyama ilal-bay Kemudian sempurnakanlah puasa kalian Sampai malam hari maka jika telah tiba malam hari orang-orang yang berpuasa segera berbuka dan malam dalam bahasa Arab dan juga menurut urut masyarakat, malam dimulai dengan terbenamnya bulatan matahari kalau bulatan matahari sudah hilang seluruhnya dari cakrawala, maka telah tiba malam hari ya. oleh karenanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bersegera dalam berbuka dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda Layalun Nasubi Khairin Maajjalul Fithar. Senantiasa orang-orang dalam kebaikan jika mereka segera berbuka. Dan ini, Alhamdulillah, ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Maka ada adat -ad namanya takjilan. Apa namanya? Takjilan. Sebenarnya itu pakai ain. Takjilan. Ya? Namun orang Salamong pakai Hamzah. Takjilan. Kalau takjil dalam bahasa Arab artinya menunda buka. Kalau pakai ain namanya apa? menyegerakan berbuka Namun orang Indonesia bagaimana ya? Namanya ta'jilan selesai, ta'jil ta'jil jadi apa? nunda-nunda. Kalau nunda. pakai ain, ta'jil itu namanya apa? segera-segera. Dan kita dapati ya ini karena uh, tidak mengerti bahasa Arab. Dan, saya dapati sebagian imam juga salah baca. Sering saya sampaikan Saya ya, sering pernah dengar imam ketika lang baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma apa? wa amma saila. Fala Falah takhar. Orang yang imam falah takhar. Orang sahila falah tanhar. Dalam bahasa Arab tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau benda. Tapi sebagian imam saking fasihnya dia baca falah tanhar pakai h. Ha". Adanya jangan kau sembelihnya. Ini orang di belakang saya bisa ketawa. Karena secara bahasa ini sangat jauh. Jangan kau benda dengan jangan kau sembelih. Mengerikan. Dipukul aja nak lah. apa? Yang penting jangan bisa ya? Sama sebaliknya. Ada yang baca terbalik seperti fasholli rabbika wanhar ihtihah engkau karena Allah dan nyembelihlah engkau juga karena Allah namun dibaca wanhar jadi kalau kita artikan salatlah engkau karena Allah dan bentaklah juga kamu engkau karena Allah jadi ini kan kadang-kadang huruf ini sangat merubah makna jadi seperti saya katakan takjilan itu takjil artinya menyegerakan berbuka namun orang Indonesia sering mengatakan takjil tapi ya itu istilah bahasa Arab dijadikan bahasa Arab Indonesia Kerjanya perhatian kalau sebaliknya ini sunnah yang dikenal oleh masyarakat kita menyediakan segera berbuka bagi masyarakat dan itu sunnah yang baik kata Nabi saw. La yazalun nasubih khairin maajjalul fitor. Senantiasa kaum muslimin dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan berbuka. Ternyata benar firasat Nabi saw. Ternyata di zaman sekarang ini ada kelompok namanya syiah mereka menunda berbuka puasa. Mereka tidak berbuka kecuali setelah Lihat Terlihat bintang-bintang Setelah malam gelap gulita Baru mereka berbuka Maka kita menyelisih mereka Kita ikut sunnah Nabi kita Nabi SAW berbuka dengan segera Dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat Kemudian matahari terbenam Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal Ya Bilal Inzil lana. Wahai Bilal turunlah Dan buatlah makanan untuk berbuka Waktu itu matahari baru saja terbenam Artinya masih ada cahaya Maka sebagian sahabat mengatakan Ya Rasulullah Inna alaika Ya Rasulullah masih siang dalam riwayat, sebagian sahabat mengatakan as -shams, as -shams, Ya Rasulullah, matahari, matahari ya? Dalam riwayat yang lain, sebagian sahabat mengatakan Lau am Ya Rasulullah, kalau tunda sebentar lagi Kata Rasulullah SAW, ya SAW Wahai Bilal, bikin makanan Kita segera berbuka Artinya Rasulullah SAW begitu cepat berbuka Sampai-sampai sebagian sahabat berkata Seandainya salah seorang dari kita naik dia ke spontannya Matahari masih kelihatan ya? Artinya baru saja apa? Tenggelam Namun Rasulullah SAW segera berbuka Kemudian Rasulullah SAW berkata Idza aqbala al-lailu min wa adbara an-naharu min wa ghorabat asy-syams faqad afthara as-shaim Kalau malam telah datang dan siang telah pergi dan matahari telah tenggelam, matahari telah tenggelam, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita kalau kita tahu jadwal berbuka, segera kita berbuka dan ingat, waktu kita berbuka tidak perlu tunggu muazin selesai azan. Allahu akbar Allahu akbar langsung bismillah. Agus benar orang nunggu dulu. Ayah Allah soal amat sekali nih mah. <laughs> Apalagi azan Indonesia panjang. Tidak perlu tunggu dia sampai azan ya. Antum sambil buka sambil jawab azan ya. Jadi sunahnya begitu. Allahu akbar berarti sudah masuk waktu apa? Magrib. Dan juga para muazin kalau sudah maktua, masuk waktu azan jangan buka dulu sendiri ya. Sebelum buka dulu sebentar. sebentar <laughs> Kasihan orang sudah nunggu. Jadi apa namanya? Muazin itu muktaman, orang dipercaya. Dia diberi amanah. Jadi dia dapat pahala besar. Ya, saya sering mengatakan, sampai, sampai para ulama khilaf, mana yang lebih pahalanya besar? Mu'adzin atau imam? Sampai khilaf. Kenapa? Karena mu'adzin adalah yang mengatakan, haya Allah salah. Marilah untuk salah. Para orang datang dia juga dapat pahala. Kenapa dia yang panggil mereka? Karena dia mendapat amanah untuk meng mengumandangkan azan pada waktunya. Jika telah masuk, termasuk termasuk. Dia maksudnya dia kumandangkan azan. Dia minum, terus dia kumandangkan azan. Ya. Jangan dia makan kue dulu. Ini tiga menit lumayan lama ini. Ya. Segera dia mengumandangkan azan, sehingga orang segera berbuka tapi para hadirin ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan Tentang masalah berbuka puasa Di antaranya kita tidak boleh Berbuka puasa kecuali dalam kondisi yakin Karena kaidah Mengatakan ya Beka'u makana ala makan Artinya hukum asalnya siang Hukum asalnya apa? Siang, maka tidak boleh kita berpindah kepada Berbuka kecuali kita yakin Telah terbenam matahari, keyakinan tersebut Bisa datang dengan cara Kita mendengar azan. kita tahu ini Para mu'adhin apa? Amanah atau kita punya jadwal yang sudah kita pastikan, kita punya jadwal tentang azan maghrib di daerah Jakarta dan sekitarnya dan kita berada di daerah Jakarta. Ini azan kita dan jam kita akurat. HP kita akurat. Masa kita boleh berbuka? Kenapa ada perkara yang meyakinkan? Di antara perkara yang lebih meyakinkan lagi kita lihat langsung matahari. Kita sedang di pinggir pantai sedang menunggu sunset, tahu-tahu kita lihat matahari tenggelam. Maka kita boleh berbuka meskipun muazin belum mengumandangkan apa? Azan. Boleh atau tidak? Jangan bilang tunggu sebentar. Lihat, sepatutnya naik lagi mataharinya. Nah, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan apa terjadi. Sudah, teman selesai. Selesai. Ada kisah seorang ulama. Ya. Ada seorang bertanya dengan penampilan yang menakjubkan. Maka ulama ini menyangka orang ini orang alim. Maka tadinya dia menjulurkan kedua kakinya. Ulama ini akhirnya dia melipat kedua kakinya menghormati penanya tersebut. Ani penanya tersebut bertanya tentang masalah matahari. Maka pertanyaan indah. Kemudian ulama tadi menjawab. Akhirnya Pertanyaan tadi mengatakan bagaimana kalau mataharinya berhenti atau bagaimana kalau mataharinya kembali lagi akhirnya kata ulama ini sudah saatnya saya julurkan lagi kedua kaki itu. berarti ini bahlul. Kata -kata. karena karena apa matahari nggak mungkin balik lagi ya nggak mungkin balik balik lagi jadi kita tidak boleh berbuka kecuali kalau yakin kalau selama bulatan matahari masih ada tidak boleh berbuka sampai bulatan matahari hilang semua kalau sudah hilang maka kita boleh berbuka meskipun muadzin belum mengumandakan azan karena ada keyakinan di hadapan kita. Ya? Jadi tidak boleh berbuka kecuali kecuali sesudah apa? Dalam kondisi apa? Yakin. Kemudian yang kedua para hari yang dirahmati subhanahu wa kita berbuka sesuai dengan di mana posisi kita berada. Dan seandainya misalnya kita bersahur di Jakarta, kemudian kita mau umrah. Kemudian kita berangkat dari Jakarta menuju Saudi. Dan kita tahu di Saudi akhirnya berbuka bertambah lagi 4 jam. Ya tidak. Maka ndak boleh kita ikut jadwal Jakarta. Sementara kita sedang berada di mana? Pesawat. Karena sebagian orang saya dapat tinggal. Kita bilang, tidak boleh bu. Kata dia, kenapa tidak boleh? Saya akan buka pesawur di Jakarta. Ya, tapi Ibu sekarang tidak di Jakarta. Ya, saya ikut jadwal Jakarta lah. Akhirnya dia buka puasa naikkan. Ya, kita bilang, kalau anda tidak mampu, berbuka. Apa -apa. Anda apa-apa, anda musafir Boleh berbuka. Tapi jangan anda berbuka sebelum matahari terbenam. Terus anda meyakini puasa anda. sah. Ini keliru. Karena kita berbuka sesuai di mana kondisi kita berada. Oleh kerana kalau kita berangkat dari Indonesia ke Saudi semakin lama berbuka kita, tapi semakin untung kalau kita dari Saudi ke Indonesia. Ia ya, antum dari Saudi bersahur ke Indonesia cepat berbuka, empat jam lebih cepat. Makanya kalau mau buka begitu aja, mana? <guruh> <guruh> Biayanya mahal. <guruh> Untuk buka cepat harus berat, berat ya. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin tanya. Ini selalu saya tanyakan teka-teki atau pertanyaan. Mana yang lebih cepat berbuka? Orang yang di lantai seratus atau orang yang di basement? Mana yang lebih dahulu berbuka? Apakah yang di lantai seratus ataukah yang di basement atau sama saja waktunya? Hah? Yang bilang basement angkat tangan? Dilon berbuka? Yang bilang di lantai seratus angkat tangan? Hah? Yang bilang sama saja angkat tangan? <tuh>, ada tiga pendapat. Hilap. <tuh>, Bukan sila para ulama ya, sila <enggara> para jemaah, sila para jemaah. Yang benar ilmuan yang lebih cepat berbuka adalah yang di basement. Kenapa di basement nggak kelihatan matahari? <gara> nggak. Jadi orang semakin di bawah semakin matahari lebih cepat tenggelam. Ya, anda kalau semakin di atas kan bumi ini bulat, matahari misalnya anda di sini matahari nggak kelihatan. Di bawah nanti kelihatan. Di atas memang kelihatan. Paham? Itu logikanya sederhana malah beda antara seorang di atas pesawat dengan di bawah, dan saya pernah mengalami waktu saya sedang akan mendarat di Cengkareng maka pilotnya berkata para apa, penumpang sekalian sekarang tiba saatnya berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, saya buka jendela matahari masih kelihatan <laughs> pilotnya lupa, karena itu di darat bukan di apa? di udara maka anda yang pilot hati-hati ya jangan sembarangan ya. jadi lihat, kalau matahari sudah tenggelam baru kasih pengumuman karena Jadwal anda itu jadwal di mana di darat, di darat jadi beda di atas dengan di bawah. Jadi kita berbuka di mana posisi kita berada, ya. di mana posisi kita berada. Ustaz misalnya ada seorang berbuka kemudian naik pesawat ternyata matahari terbit lagi, ya kan bisa jadi kan? Ya, dia buka, ya gak Jadi nggak jadi masalah dia sudah berbuka waktu dia berada tadi di bawah di bandara matahari sudah tenggelam. Meskipun dia terbang ternyata matahari masih muncul lagi nggak urusan karena dia waktu di bandara sudah matahari apa? Tenggelam. Ya. Maka, ketika kita berbuka, jangan lupa juga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Karena doanya orang berpuasa dikabulkan. Terutama di puncak-puncak ketika -puncak dia haus dan dahaga. Ya. Di puncak-puncak dia dahuk, haus dan dahaga. Itu ya tetap menjelang berbuka, oleh kerana untuk ke Madinah, untuk mendapati, misalnya puasa Senin, Khamis atau puasa Muti atau puasa bulan Ramadan Ya menjelang berbuka, lima menit sebelum berbuka, sepuluh menit sebelum berbuka, orang semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doanya orang berpuasa dikabulkan. Apalagi di puncak-puncaknya, dia sedang dahat. Oleh Dalam riwayat disebutkan doa puasa, doa orang berpuasa dikabulkan, indah fitrihi, tak dia sedang ber berbuka. Maka dianjurkan kita, berdoa tak hendak berbuka dengan apa yang kita akan hendaki". Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelahnya kita berbuka, Nabi S.W.T. berbuka dengan rutab, dengan korna yang, yang, yang masih basah. Kalau tidak ada kurma, patah marah, maka Rasulullah SAW makan, tidak ada rutop, Rasulullah SAW makan kurma yang, yang lebih matang. Kalau tidak ada kurma, maka Rasulullah SAW minum air putih. Ya. Kalau di sini tidak ada kurma, ya kita uh, berusaha makan yang mungkin manis-manis, kata para ulama, ya, yang menggantikan posisi apa, kurma. Dan sunahnya kita tidak langsung makan besar. Sunahnya kita tidak langsung makan besar, karena memberatkan kita untuk apa, mungkin terlambat sholat maghrib, terlambat berjamah sholat maghrib. Dan juga solat merasa berat, kita makan ringan dulu, nanti mau lanjut silakan. Sebagaimana Rasulullah SAW makan ringan dulu, beberapa butir korma, kemudian beliau minum, kemudian beliau melaksanakan solat solat maghrib, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dah habat gumau, wabtallatil uruku, wabtallal ajru, insya Yang artinya telah hilang, dahaga, telah basah, urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah taala. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Jazmiyah membolehkan seorang baca dengan doa yang diajarkan oleh sebagian salaf, Allahumma lakasumtu babika amantu wa ala rizqika haftar Namun doa ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah, ya tidak tidak sahih. Namun dibaca oleh sebagian salaf maka boleh-boleh saja namun yang lebih afdal yang datang dengan hadis yang sahih dari eh uh, zaha wa btalat aluruk wa thabata alajru insyaallah ya. Uh, demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala masih ada pembahasan tentang solat malam tentang latalkah, dan namun ini butuh waktu yang panjang lagi. Saya rasa sampai di sini saja. Ya. Uh, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Walaikumsalam, ala dishawab. Pertanyaan Ustaz puasa itu dimulai saat azan kedua. Apakah ini maksudnya Iqomah solat? Sudut tidak. Azan kedua maksudnya azan azan yang yang apa namanya, azan kedua, waktu azan masuk waktu, azan ya, pertama, yaitu sebelum azan kedua. Jadi azan pertama, azan kedua baru ikawmat. Ya. Azan pertama, tidak ada as-salatu hayrum minan naumnya. Azan kedua, ada as-salatu hayrum minan naumnya. Baru kemudian komat. Kalau sudah ada azan kedua, bukan komat maksudnya, maka itu sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Seringkali kita berpuasa, kita bersendawa Sambil beberapa makanan yang masuk lambung Keluar ke kerongkongan, menuju mulut Apakah kita sumutahkannya atau ditelan Karena makanan itu tidak keluar dari Tidak keluar dari luar mulut Ya, uh, Afdolnya kita keluarkan Afdolnya apa kita? Kita keluarkan Lebih hati-hati kita keluarkan Sekarang banyak waktu imsakiyah subuh dan maghrib Baik di televisi atau di smartphone Bagaimana jika masjid di sekitar kita azan dulu atau telat azan dibandingkan dengan waktu imsakiyah tersebut? Mana yang harus dipilih? Kita memilih yang kita yakini ya. Ya karena terkadang waktu imsakiyah tersebut ya bukan menunjukkan waktu di mana posisi kita. Misalnya ternyata kita ada waktu Jakarta tapi kita ternyata di Cileungsi misalnya atau kita di Bogor kan berbeda berarti. Maka kita harus pastikan bahwasanya daftar imsakia kita itu benar-benar berkaitan dengan daerah di mana kita berada. Kalau ternyata berkaitan dengan daerah yang kita berada dan kita tahu yang mengeluarkan jadwal tersebut adalah yang fiqih dan kita punya jam yang pasti, maka tidak mengapa kita berpatokan dengan uh, jam kita kalau daftar tersebut ternyata benar. Ya silakan. Ya, rek. Oke. Ustaz. Tapi nyataannya saya kalau lebaran lebaran itu banyak, dia puasa berasingan. Saya tanya ke mana gitu? <laughs> Jadi beliau bertanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wasufidatil shayatin, setan-setan dia Tapi ternyata menjelang lebaran banyak orang bermaksiat ada yang begal, ada yang mencuri. Katanya setan dibelenggu kok orang masih bermaksiat. Ya? Jawabannya ada beberapa takfir. Ada mengatakan dalam riwayat tersebut maradatus syayatin yang dibelenggu setan-setan bos yang anak buah tidak dibelenggu. Yang gembong-gembongnya. Dan kita lihat kenyataannya di bulan Ramadan maksiat berkurang atau tidak? Berkurang. Jadi yang dibelenggu setan-setan yang setan anak buah. Ada yang mengatakan yang maksud dibelenggu ya dibelenggu namanya belenggu masih ada gerakannya tetapi tidak lalu leluasa. Dan tafsiran yang lain, setan tidak bisa menggoda, itu setan-setan asli manusia. Jadi dia sudah belajar 11 bulan berguru sama setan, waktu setannya libur dia tetap saja bisa bermaksiat. Paham? setannya cuti dia sudah ahli. Di, jadi namanya orang bermaksiat, bisa jadi dari setan, bisa jadi dari diri apa sendiri. Berarti menunjukkan memang dirinya kotor, dirinya apa bermaksiat. Meskipun tidak ada setan, dia tetap saja apa bermaksiat. Tetapi lebih marah kalau setannya dilepas. Ya. Apakah boleh orang yang sedang safar berpuasa? Jawabannya boleh. Jadi, seorang yang berpuasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian eh, apa namanya? Sebagian sahabat berpuasa, sebagian sahabat berbuka. Namun dalam kondisi tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka. Contohnya seperti dalam Fatuh Makkah. Waktu Fatuh Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati posisi Mekah. Kalau tidak salah di Marid Dhahran tinggal menyerang maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berbuka kenapa besok kita akan berperang, butuh kekuatan bahkan Rasulullah SAW waktu itu meminta diambilkan di, di, di cangkir dan Rasulullah SAW minum dihadapan para sahabat seluruhnya, agar mereka tahu Rasulullah SAW apa? berbuka ini dalil bahasanya para sahabat biasa berpuasa meskipun bersafak namun dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berbuka, seperti waktu hendak berperang, karena butuh kekuatan ada sebagian sahabat melaporkan ya Rasulullah, ada sebagian orang-orang tetap berpuasa pada Rasulullah SAW sudah suruh berbuka, maka Rasulullah SAW berkata, hula ikan usah, Mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang, orang yang bermasiak. Dia sudah suruh mereka berbuka, mereka tetap apa? Berpuasa. Dari sini kita tahu bahawasanya hukum asal seorang bersafar boleh berpuasa. Namun kalau merasa berat, maka lebih baik dia berbuka. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, lai bir asya fis saper. Bukan merupakan kebaikan berpuasa terkala sabar. Para ulama bawa maknanya kepada kondisi berat, seorang berat berpuasa harus bersafar, keringatan misalnya kecapean, mengangkat barang dan lainnya maka nanya dia berbuka, dan itu keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak berdosa sama sekali, tapi seandainya safarnya ringan pergi dari rumah ke Cengkareng naik mobil, ber AC sampai kemudian nunggu juga di ruangan apa, ber AC naik pesawat satu jam, sudah turun, langsung masuk ke Hotel misalnya. Ringan bagi dia. Maka mana yang lebih abdul dia berpuasa atau tidak? Jawabannya kalau dia buka tak jadi masalah. Karena dia statusnya apa? Musafir. Jadi musafir boleh berbuka. Tapi kita membahas mana yang lebih abdul. Kita katakan kalau dia dalam kondisi sulit, Lebih abdul dia berbuka. Namun kalau dia merasa ringan, Lebih abdul dia berpuasa. Kenapa? Karena para sahabat sebagian berpuasa ketika sedang sedang bersafar. Kemudian yang kedua, Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, Dia berpuasa pada bulan yang suci. Yang ketiga, dia lebih mudah berpuasa kenapa? Karena banyak orang berpuasa dan yang keempat, dia lebih melepaskan tanggungjawabnya. jawabnya. Oleh karenanya kalau Anda merasa mudah berpuasa tatkala bersabar, lebih afdal Anda berpuasa. Tapi kalau Anda merasa berat, maka Anda berpuasa. Para ulama mengatakan, kecuali tatkala kita bersafar datang waktu-waktu puasa yang khusus seperti puasa Arafah misalnya. Ini tidak ada tidak bisa diganti hari lain. Maka para salaf dahulu meskipun bersafar mereka berpuasa. Ha? Contohnya puasa 10 Muharram Seorang sedang bersabar di Madinah Tahu-tahu datang 10 Muharram Maka para salaf dahulu meskipun bersabar Mereka tetap berpuasa kenapa? Harinya tidak bisa diganti pada hari yang, yang lain Tahu ya? Bagaimana hukum tidak puasa bagi wanita hamil? Apakah perlu menggantinya? Jadi seorang dan ini seorang ibu ya, meskipun dia tatkala sedang hamil meskipun dia berpuasa meskipun dia mampu berpuasa dianjurkan untuk tidak berpuasa kenapa dia pikirkan janinnya ya. Jadi lihat bagaimana seorang ibu meskipun dia eh, dia tetap memikirkan janin tidak, dia ada makanan yang dia tidak suka dia harus makan kenapa demi janinnya ada makanan yang dia suka harus ditinggalkan kenapa demi Janinnya, kenapa dia harus pikir janinnya Di antaranya, kalau ternyata dia berpuasa Mengganggu kondisi janin, maka makanannya Jangan dia berpuasa, karena janinnya butuh nutrisi Oleh Kerana tidak dianjurkan Dia berpuasa dalam kondisi hamil Demikian dalam kondisi uh, menyusui Maka sebaiknya dia berbuka Demi kesehatan sang janin Meskipun sebenarnya dia mampu Tapi khawatir janinnya apa? Terganggu Maka dia berbuka tidak puasa Dan dia harus menggantikannya Menggantikannya yang lebih Afdol adalah dengan mengkotok dengan apa? Mengkodoh. Tapi kalau dia tidak mampu mengkodoh, ya, karena terlalu bertumpuk, utangnya, maka dia boleh bayar dengan vidya. Vidya itu artinya apa? Satu hari, dia ganti dengan memberi makan kepada satu orang fakir miskin, makanan yang lengkap, makanan yang wajar, ada makanannya, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya, dia kasihkan entah makan siang atau makan malam. Misalnya dia punya hutang 30 hari, maka dia beli nasi bungkus misalnya 30, serta lengkap dengan minumannya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin 30 orang, maka selesai. Tapi kalau dia mampu untuk mengkodok Maka itu lebih afdal agar dia keluar daripada khilaf para ulama ya? Namun terkadang Seorang wanita sulit untuk mengkodok Apalagi kalau suaminya produktif Dan ini terjadi Tahun ini dia hamil Tahun depan dia menyusui, Tahun depannya lagi hamil lagi, Tahun depannya lagi menyusui, Tahun depannya lagi hamil Tahun depannya lagi menyusui. 6 tahun dia gak bisa puasa Terus kita suruh kodok berat 6 x 30 berapa? 180 hari berat maka yang bisa dia kotor, dia kotor, yang tidak bisa dia apa? bayar? Vidya sebagaimana Fatbah Ibn Abbas boleh bayar Vidya bagi wanita hamil dan menyusui ya. ini kan banyak, banyak sekali pelajar ya. tapi yang sesuai oh iya, yang dikumpulkan di, di, di, tadi nanti saya akan apa? sofi, iya Di Indonesia sering diadakan buka puasa yang dihadiri oleh non-Muslim. Sedang buka puasa diterangkan tata caranya dalam hadis sehingga termasuk dalam ibadah dan ibadah tidak boleh bercampur dengan non-Muslim. Mohan penjelasannya jazakallah kairan kethir. Jadi tidak mengapa kalau orang Muslim ingin orang non-Muslim ingin makan sama kita. Tapi ingat harta buka puasa itu amanah. Terkadang orang memberikan kita harta untuk buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka tidak boleh kita berikan kepada orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau itu kita punya uang sendiri kasih makan sama orang kafir juga tidak jadi masalah. Namun tidak ada kelaziman, jangan sampai ada kelaziman. Saya bukakan, saya kan buka puasa sama kamu, kamu juga harus natalan sama saya. Enggak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau dia datang ingin makan, ya enggak apa-apa. Itu manusia, kita kasih makan enggak jadi masalah. Namun tadi ingat, harta tersebut amanah, jangan sampai harta tersebut kita ambil dari orang yang memberi duit untuk buka puasa. Berarti ke orang yang tidak berpuasa tidak boleh ma makan. Tapi kalau uang kita sini enggak jadi masalah. Kita diperintahkan berbuat baik sama orang kafir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaqumullah al-ladina lam yuqatiluhum fi dinin wa lam yukhrijukum min diyarikum an ta'baru wa tukusitu Allah tidak ngarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Semuanya Allah suka dengan orang-orang yang adil. Jadi tidak mengapa. Rasulullah SAW dulu menjamu juga orang kafir. Mereka datang ke masjid ya. Mereka ingin bertanya-tanya tentang Islam kepada Nabi sallallahu Nabi terima mereka di masjid. Nabi terima mereka di di masjid ya. Oleh kerana tidak jadi masalah Tapi tadi Harus makanan tersebut Bukan amanah dari orang Hanya untuk orang yang berbuka Kalau dari uang kita Tidak jadi masalah Dan tidak ada kelaziman Setelah itu Kita harus ikut acara Ibadah mereka Kalau mereka mau ikut acara Ibadah kita terserah ya. Mereka mau lihat Kita solat Boleh Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikat Sumama bin Usha Ada seorang e, Pembesar Orang-orang kafir Ditangkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diikat di Masjid Nabawi Di tiang Masjid Nabawi Namanya Sumama bin Ustaz Selama tiga hari Dan dia menyaksikan bagaimana ibadah Nabi Dia mendengar ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah tiga hari dia pun masuk Islam Allah Alhamdulillah Abdulkah kita salawat terawih 8 rakaat di masjid yang terawihnya 20 Terima kasih Ustaz Masalah surat terawih pendapat yang kuat Di kalangan para ulama adalah pendapat 4 madhab Tidak ada batasan jumlah tertentu Untuk jumlah rakaat terawih dan ini sudah saya bahas panjang lebar ya Berdasarkan dalil-dalil yang ada Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi Terutama di 10 malam terakhir Mereka sholat 33 rakaat Mereka sholat 33 rakaat Hari-hari biasa mereka sholat 23 rakaat Dan ini pendapat empat madab Madab Hanafi, Madab Maliki, Madab Syafi, dan Madab Hanbali Dan dalilnya terlalu terlalu banyak akan hal ini Oleh karenanya Kalau ada di masjid yang kebetulan melaksanakan sholat 20 rakaat Maka afdalnya kita salat bersama imam sampai selesai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla ma'al imami hatta yansharifu tibalahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Meskipun yang terafdal, yang terbaik adalah 11 rakaat. Ini yang terbaik, tentu dengan salat yang tenang, dengan bacaan yang panjang, dengan lebih khusyuk, maka ini lebih baik daripada 20 rakaat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 11 rakaat. Namun telah ada orang yang salatnya 20 rakaat dengan memperingan, mempercepat sebagaimana di Masjid Nawal dan Masjid Haram, maka ini tidak mengapa ya, Di zaman Imam Malik mereka sholat 40 rakaat Ini tidak jadi masalah Maka ketika kita sholat di masjid yang 20 rakaat Kita berusaha sholat sama Imam sampai selesai Kecuali masjid tersebut Misalnya menyediakan 11 rakaat Nanti ada lagi yang Imam lain apa namanya, Lanjut sampai 23 rakaat Kita ikut Imam yang pertama, yang penting Imamnya selesai, maka tidak mengapa Tapi kalau dia hanya menyediakan cuma 23 rakaat Maka kita usahakan sholat bersama dia Sampai apa? Selesai Agar kita mendapatkan Pahala solat semalam suntuk. Pada puasa Daud sehari puasa sehari buka. Pada saat batal dia tetap berpuasa. Misalnya karena ingin puasa ayam milbih. Bolehkah itu? Tidak. Kalau seorang sudah berpuasa Daud maka itu yang terbaik sudah. Sehari berbuka sehari apa? Terus. Mau tembak hari apa saja, lanjut aja terus. Poinnya sehari berbuka hari berpuasa. Hari berbuka tidak usah perhatikan hari-hari ayam milbih. Tidak usah perhatikan puasa Senin, Kemis. Maka dia melakukan puasa ayam ul Apa namanya puasa daun? Sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari terus. Kecuali kalau Idul Fitri. Maka tidak boleh apa berpuasa. Jadi tidak usah perhatikan lagi puasa Senin Gemis. Tidak usah perhatikan lagi apa? ayam ul-bit. Allah alam bisawab. Mengenai tanda hitam di kening, saya sering dapat broadcast bahwasanya itu tanda sholat tidak khusyuk. Kok bisa demikian? Ya, اخي kita ini karena karpet kita murahan makanya cepat hitam. Kalau di Saudi karpetnya apa? Tebal. Jadi tenang meskipun sujud lama tidak hitam-hitam ya. Kalau di sini di lantai kemudian sehingga karpetnya sudah bluduk-bluduk sudah keras sampai tanda-tanda hitam ya. Ya makanya jidatnya cepat apa? Hitam. Tidak boleh kita mengatakan tanda jidat di hitam berarti tidak masuk. Ini tahu dari mana khusyuknya seorang atau tidak? Justru mungkin dia khusyuk soal. Antum lihat Abdullah bin Zubair dia solat dia, dia setelah solat maghrib, dia solat dua rakat setelah maghrib. Dan dia tidak mengangkat. Dia sujud, jadi dia tidak angkat kepalanya kecuali azan isya. Terus kepalanya jidatnya nggak hitam. Ya, artinya bukan berarti orang solat kemudian gosok-gosok jidatnya. Ngapain? Ya? Antum solat secara normal saja, bukan kemudian ya, normal saja biasa. Kalau hitamnya sudah mau diapain? ya bukan berarti kita sengaja menghitamkan jidat, tidak, tapi kalau kemudian menuduh orang yang jidatnya hitam berarti tidak busuk, nanti dibalas justru yang tidaknya, jidatnya tidak hitam yang sebetulnya cepat ya. Akan terjadi apa namanya? saling nuduh-nuduh tidak -nuduh. benar seperti ini. Ya sudah yang jidatnya hitam biarin aja mau. Mau ini? Ya? Makanya beli karpet yang bagus biar tidak cepat jidatnya apa? hitam. Demikian saja para hadirin rahimakumullah kajian kita ya mana sebagian pertanyaan tidak saya saya jawab karena kurangnya ilmu. Dan semoga teman kita dicatat Sebagai amal kebajikan bagi Allah Subhanahu SWT Dan saya ingatkan Jangan lupa ya Kita berusaha untuk beramal soleh Terutama kita tahu masjid ini sedang apa? Membangun, ini amal jariah Rasulullah ya. mengatakan Man bana masjidanillah Bana Allahubaitan filjan Barang siapa yang bangun masjid, karena Allah Ingat, bukan karena ria, bukan karena sombuk, Tapi karena apa? Karena Allah, Allah bangunkan Ya baginya istana di surga bakalan lewat dikatakan meskipun hanya semacam sangkar burung artinya tidak harus seorang bangun masjid harus dia total seluruhnya tidak harus tapi sebagian yang kita mampu mudah-mudahan menjadikan sebab kita membangun istana di apa? di surga dan saya ingatkan pula kita ibu-ibu dahulu pulang baru kemudian bapak-bapak tolong bersabar pada bidan. Wallahutaalaami sholat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.